Rugăciune pentru trăirea tainei, bunătății Tatălui Ceresc. Doamne, Tată Ceresc, Bunule Părinte al vieții, Te iubim, Te slăvim și îți mulțumim, pentru că pe certea bunătății tale, ca o taină de nepătrunsă în noi ai pus, ca să ne poartă într-o cele de sus. De aceea, cele două firi, Dumnezeiască, să în Domnul Iisus la porunca ta s-a De aceea ne îngădui să ne împărtășim de toate bunătățile, căci întru tine stau toate bunurile, textazile, bucuriile, și întru este cuprinsă cunoștința, înțelegerea, ființa tuturor, ca niște raze ale mâini sfârșit, ta, Atot cu privățarea ta ființă, este atât de bine, încât dă viață tuturor făpturilor și este atât de evitare încât ne dă iertare de greșale nouă tuturor, așa cum a rostit-o Domnul Isus Hristos în parabola Fiului Rătătitor. Sensul vieții noastre este să ajungem la Tine, Vinere Suprem, ca să ne cuprindzi în îmbrățișarea Ta și-a și să ne faci părtași la bunătatea Ta și-a Doamne, Tată Firesc, Bunurile al vieții, Te iubim, Te slăbim și s mulțumim pentru că trăirea bunătății Tale divine în inimile noastre înseamnă felul în care mintea ta în parte lumina ta în noastre ca să înțelegem în toate conțelepciune le-ai gândit, le-ai pregătit și apoi le-ai De aceea deși ești de necuprins, de negrăit, de toată creația ai deosebit, să ne aduci la tine prin jertva de Sine a fiului tău cel iubit, bunătatea ta te ai dovedi, pentru că ești cel ce se arată, se multiplică prin bunătate, în toate câte sunt, pe toate treptele existenței lumii, pe cele interioare, prin cele superioare, așa cum prin lumina dată serafimilor, teruzinilor, sau îngerilor tronului, împărățești toată ierarhia cerească și pământească. Doamne, tată Ceresc, bunele părinte al tău, te iubim, te stăbim și te în, din cătrăirea voinței tale, în taină, prin poruncile mântuirii, sfințirii, desăvârșirii și înfierii neidărului prea-ne lumina Sfinții desăvârșii și îndumnezeii, Sfințile taine pentru noi le-ai Institui. Când Fiul Tău cel iubit în lume a venit, calea spre odihnă cea veșnică ne-a deschis când ne-a poruncit. Veniți la mine toți cei osteniți și-npovărați și eu vă voi odihni pe voi, ca să urcăm pe scara adevărului cu lumina Sfântă a Cuvântului Dumnezeiesc, nesfințit, de aceea, când s-a înălțat la cer, porțile împărății Domnul le-a deschis, ca să intrăm și pentru totdeauna, de moarte, întuneric, ispite să scăpăm.